Билися об твердині польських валів. Розбивалися об них. Отбігали і знов набігали з нелюдською люттю. Богун знав, що довго так тривати не може. З тривогою помічав він, як безладно відступали і бігли назад козацькі сотні. Навіть цілі полки. Невже ляхи переможуть? Збентежено шепотів богунові приндяк, що стояв поруч. Богун не відповідав. Йому ясно було лише... Якщо безладдя Серед козацько-татарського війська Поширюватиметься Якщо бурляй чомусь запізниться Збараж не взяти А бурляєвого гасла Все не було А від польських валів Усе частіше бігли назад Розпорошені, здесятковані Розгублені юрби Бурляй Ех, бурляй Шепотів Богун І раптом далеко з самого краю польських валів, можливо, навіть, що межі валами і ставом, у темряву неба шугонув смолоскип. Один, другий, третій. «Сідай!» – схвильований радісно крикнув бугун. І в одну мить цілий полк уже був на конях. «Перед!» – пролунала команда. Полк рушив. Спершу спокійно, поволі. Потім усе швидше, швидше, швидше. За кілька хвилин це був уже не полк, а вихор. Повітря свистіло в ушах Богунові. Здавалося, то не тисяча вершників мчить разом з ним, а то він сам один, блискавично швидкий, могутній, непереможний велет, летить уперед на ворога. Аж раптом ліворуч на польських валах уже зовсім близько, Червоним полум'ям спалахнули смолоскипи, загоготіли огнисті бомби. стало видно немов у день. У ту ж мить богун скоріше відчув, ніж побачив, як лави козацькі, немов би откинуті рукою якогось велетня, безладними юрбами ринули назад. То споміж валів несподівано вихопилася залізна гусарія і ударила з боку на козаків, що штурмували вали. Її важкий, нестримно-швидкий залізний удар В одну мить розірвав густі колони штурмуючих, Зім'яв, розпорошив і погнав їх полем. «Нічого, нічого, це ж тільки тут, Це ж не по всій лінії», – спалахували богунові думки. «Нічого, праворуч, вперед, Тепер тільки на нас і збурляєм надія. Вперед! Але що це за постріли? Що це за крики спереду? «Невже Бурляй відступає?» Оточений перелажними силами ворога, знесилений, стиснений з усіх боків, Бурляй відступав. Густо падали трупом, але все ще трималися козаки. «Держись, Бурляй!» Несамовито крикнув богуни, і в ту ж мить, наче грім залунав, крикнув з ним полк, як один чоловік. «Держись!» І буряно вдарили на польську піхоту богунці. Розкидали, розметали, розбили залізний ланцюг, що оточував бурляя. Крик перемоги вирвався з сотен козацьких грудей, але дочасно. «Гусарія зліла! лицем до гусарії!» – з розпачем крикнув приндяк. І не встигли ще козаки змінити шик як залізні лицарі наперли на них тісною лавою. «Держись! держись, богуне. крикнув Бурляй, побачивши, що на богуна наскочило зразу аж троє панцерних. Але богун за допомогою брендяка впорався з ними щасливо. Бурляєві довелося скрутніше. Вдарив його по голові довжелезним мечем гусарський ротмістр. Отскочив меч. Урятувала Бурляя від неминучої смерті – Місюрка Дамаська, але захитався у сідлі ватажок козацький, і насіли на нього з усіх боків залізні лицарі. Побачили це богун з приндяком, наткнулися допомогти Бурляєві, і певно б таки врятували його, і ткнувся приндяків кінь, і не поточився додолу разом з вершником. І стала тоді перед богуном залізна стіна, закутих у крицю лицарів і грізно наїжились леза ворожих мечів. Завзято кинувся на них богун, і несподівано захиталися лицарі і одвернули від богуна мечі. «Чоло а лицем до кімнати!» закричали гусари. То Морозенко летів на відсіч. Але не думав про Морозенка богун. Не чекав, поки вдарить корсунський полк на залізних лицарів. П'яніли від захвату, Ради, що дорого продає своє життя, Він розігнався І полегнув конем У саму середину ворожої лави. Лютим виттям, зойком заліза, стогоном поранених на смерть лицарів Пролунав цей страшний стрибок. І в ту ж мить Щось важке Вдарило богуна по голові. Земля похитнулася І пішла обертом. Бугун прийшов до пам'яті тільки коло козацького табору на сідлі в Морозенка. Вже зовсім розвиднілося. Навколо, наскільки сягало око, повертались від польських валів козаки. Піші кінні, не вишуковані сотнями, а розпорошені або скупчені в безладні юрби. Похмурі, у подертій одежі з кривавими плямами. Деякі без шапоки, без зброї, вона важкою ходою, похнюпившись, ішли до табору. Козацькі й татарські сурми грали гасло на відступ. Одержавши від Богуна коня козацьку одежу й зброю, Максим почував себе найщасливішою людиною в світі. Навіть думка про діда Панаса й Оксану не потьмарювала йому піднесеного настрою. Зовсім козак? Та не так, сміялися козаки. Але Максим не звертав на такі дотипи уваги і намагався показати себе не тільки в Богуновому полку, але й у сусідніх – Братславському та Ніжинському. Але штуючись поміж вазами Ніжинського полку, Максим несподівано зустрів Петра. Того самого, з яким він колись працював на стайнях у Лубенському замку та з яким застукав його пан Ярема у парку – під час розмови про меч Божий на панів. Товариши радісно обнялися. Петро виглядав уже справжнім козаком. Навіть вуса були такі, як у всіх. Він розповів Максимові, як утік від Яреми, прочувши про жовті води, як гуляв з постанцями по Лубенщині, як зруйнували дощенту Яремене кубло і потім перекинулися на правий бік Дніпра. А під пилявою, закінчив Петро своє оповідання. Під пилявою я таку скриньку вчепив. Саме тільки срібло і золото закопав. Тільки гляди, не кажи нікому. А до скарбу військового багато дав. Той, по правді, казати, ні шеляга. Зате ж і грошей тепер у мене. Цілий маєток купити можна. Скінчиться війна, житиму паном. Таким, як я Рема пошуткував Максим. «Ні, не таким, а все ж таки. Вже й зараз мене сам полковник знає. Може, навіть пощасамані пролісти, а там і сотники?» «Ага, дурень думкою багатія», зауважив Максим. Петрове бажання пролісти в пани зовсім йому не сподобалося. «А тобі що, завдро?» Максим мовчав. «Коли завдро, ходім разом з нами на Литву, Ой, там вже й багатющі пани. А ти що? Хіба з Кричевським і ти маєш? Так, сьогодні. Максим замислився, а що, якби справді, податися на Литву? Все дно богон воювати не дасть. Заборони вже брати участь у штурмі. А з Кричевським? Принаймні, хоч пороху понюхаю, справжнім козаком повернуся. Гаразд, промовив Максим. Почекай трохи. Збігаю до свого полку і вернуся. Тільки ж гляди не барися. Ні, Галай підперезався, то вже й зібрався, сказав Максим і чим побіг до своїх возів. Він дуже радів, що не сказав Петрові про Олену і Варку, і що таким чином жодної затримки не буде. А йому тепер так загорілося воювати, що, здається, не вдержала б його під баражем жодна сила. Через кілька годин Максим, попередавши Олену, щоб не турбувалася, вже їхав поруч із Петром у лавах Лубенської сотні, яка вирушила на Радзивілла разом з Кричевським. Кречевський з десятьма тисячами комунника мусив чимдуж поспішати на Білорусь, щоб з'єднатися з чернігівським полковником Пободайлом. Треба було за всяку ціну, Затримати литовського гетьмана Януша Радзівіла, який з 15 тисячами добірного війська вже вирушив на Україну. Затримати Радзівіла передбачали десь під Лоєвом, коло головної переправи через Дніпро, а в місцевості з усіх боків оточені дрімучими лісами і багнами. Це було справжні ворота з Литви на Україну. В Збаражі Кричевський мусив вибирати одну з двох. Або йти на Литву битим шляхом, на Житомир, Київ, Чернігів і Гомель, або вирушити навпростець через пущі й багна Поліські. Кричевський вибрав останній, хоч далеко важчий, але коротший шлях.